Frecvența cititor de proză. Nicolae Corneschian. Detalii. De cele mai multe ori. Diminețile de august și le pierdeau tocmai în acele hoinărel, aparent doar niște rătăciri sau distanțări necesare în vederea ignorării tumultului de turiști, perenele căutări de locuri izolante, tăceri nesfârșite, desprinse parcă din imensitatea ademenitoare, a Mediteranei. Vara era întoi și, cu fiecare zi, orașul mustea de tot mai multe fețe străine. Aproape de fiecare dată, înainte de prânz, Înarmați cu harta orașului, ne nelipsiți ochelari de soare și pentru orice eventualitate, umbrele cu mânere de lemn, Mark și Helga părăseau motelul bătrânului prieten iar apoi, traversând podul cu grifoni, pierea în tumultul localnicilor, mișunând în toate direcțiile. Părea că respectiva solemnitate matinală, un fel de exercițiu trebuincios și reconstituant, pentru amândoi se dovedea a fi unica rezolvarea rebusului, a labirintului sau jocului impus de imensitatea urbei, încet de bazilici, parcuri, muzee și alte vestigii, relief unde în faza unei arhitectonici destul de confuze. Pe străzile lăturalnice, mai precis la intersecția bulevardelor cu fundacii viți din marele vegetație invadatoare, zăboveau în fața tarabelor tixite cu nimicuri utile în unele cazuri. Evitau magazinele mari, piețele ori restaurantele costisitoare. Nu banii însemnau principala problemă în acest caz ci, mai degrabă, glotai extenuantă de fețe dubitative. Toți acei străini care îți puneau întrebări excentrice, care recurgeau la tertipuri ieftine, te încercau și nu știau să tăinuiască intențiile atât de vădite de cele mai multe ori. În asemenea cazuri, harta era o încărcătură luxită de vreo importanță. Nu folosea la nimic atunci când înțelegeau că au rătăcit, că erau nevoiți să apeleze la marchitanii ambulanți, la oamenii de ordine sau, în cel mai rău caz, la oamenii străzii. În asemenea momente, pentru o sumă de rizodie, puteau afla coordonatele necesare. Însă, atunci când totul se complica într-un mod alarmant, când încercau să demonstreze unul altuia stăpânirea dată de o siguranță prefăcută, pășind pe lângă platanii seculari, ignorând stațiile de tramvai sau troleibuzi, Refuzând să se oprească doar pentru a nu amplifica în mintea celuilalt sentimentul unei frici incontrolabile, își ziceau că totul va fi bine, își aminteau că veniseră aici cu un scop precis, spuneau că vor ajunge măcar la ora cinei. Imaginând alte trasee, încercând să prevadă arabescul imaginilor răsărind dincolo de polimarul frunzelor, gardurilor vii, zidurilor scorojite, de cealaltă parte a pontonului ori a șirului de arbor, adumbrind linia orizontului scontat, căutau obiectivele neînțelese, punctele fixe, schițate pe diagrama reprezentărilor incerte. Nu cădeau în disgrație, nu își pierdeau cumpătul, nu recurgeau la apostrofuri stânjenitoare pentru că acele rătăciri fără sens croiau ansamblul hazardurilor de la care nu se aștepta niciun rezultat concret. Locul era plin de obiective demne de toată atenție, vălmășac de istorie cu prezentul dus până la hatul admisibilului. Pe arii extinse, îndeosebi în spații populate, în amiază, edificiile, pavajele, arborescența vegetației luxuriante sau tot ce putea fi cuprins cu privirea, oarecum, în acea căldură insuportabilă, părea lipsit de orice umbră. Intensitatea luminii, nuanțele gravitând în jurul culorilor de bază, aerul stringent și tot ceea ce se putea percepe fără nicio sforțare, te obligau să inspiri, odată cu izul de nedescris emanând parcă din interiorul trupului tău, un fel de alungire a realității de care nu te mai puteai debarasa. Respirai la unii son cu, cu aleile, cu marea atât de apropiată, cu cerul ce lăsa vizibile pe aura sufletului tău. Odată cu tine, spre limanul necunoașterii înaintea absolut totul, tot ce te înconjura, ce definea acea colivie de văzuh în care începeai să te simți prizonier. Acolo, în acel oraș, la acea oră din zi, Mark știa că nu va găsi breșa necesară evadării din ceea ce Helga tindea să numească, obișnuință. Și totuși, cu fiecare pas, poate pentru întâia oare din existența lor comună, se simțeau tot mai aproape, tot mai prezenți unul pentru celălalt, tot mai înțeleși și atât de liberi. Pe aici! Zise bărbatul, citind pe o tăbli realizată în relief, vopsită în galben și încadrată într-o ramă subțire de plastic, pocnit sau topit pe la colțuri, numele a cărei depărtare promitea conuri de umbră întremătoare. Cel puțin, la o primă privire, nu departe de intersecția în care se opriseră pentru moment, lumina scădea în intensitate. Părea că vâltoarea tonurilor orbitoare din imediată apropiere, acolo unde drumul se îngusta, aplatizându-se la un moment dat cu luciul mării, progresiv prindea nuanța cerului dintr-o toamnă atât de răvnită. Ca și cum nu ar înțelege vorbele soțului, sprijinindu-se în umbrela cu mânărul de lemn, Helga nu făcu niciun pas. Nu știa dacă respectiva osteneală îi va ocaziona clipele satisfacției scontate. Gândul că întotdeauna și de oriunde se găsea drumul de întoarcerei, o făcu să cedeze instinctului. Să încercăm!" zise în sinea sa. Nimic nu e nou sub soare. Chiar și barul de care Mark se apropie fără să înțeleagă ce anume îl împinsese la un asemenea gest și, mai ales, de ce pentru un timp își abandonă soția în mijlocul drumului. Chiar și acea locantă, pe moment îi apărut drept un edificiu desprins de pânza decolorată a memoriei. Persista ceva accesibil, bine cunoscut, familiar și atât de apropiat existenței sale, în angrenajul acelui spațiu. Era ca un vis de care nu te poți izbăvi niciodată, amintirea căruia te călăuzește de-a lungul întregii existențe, cu toate că, în fond, respectiva reverie nu are nimic deosebit înseva ei. Face parte dintr-o copilărie retrasă la malul lui tării. În altă, impuzantă și slab adumbrită de scheletul vreunui alt edificiu din imediata apropiere, respectiva clădire atrăgea printr-o neconcordanță vizibilă. Nu se încadra în cruiul comun al acelui oraș. Era ca și cum, cu intenție clară. Cineva ar fi decupat un dreptunghi de carton relevant, reprezentat pe o veche ilustrată, ca, mai apoi, să l alipească peisajul lui realizat de vreun autor anonim. Prins de coloana din dreapta ușii, dreptunghiul de metal vopsit într-un galben pal, era scrijelit cu ceea ce părea a însemna numele acelui local, criptă. O denumire bizară, gândi bărbatul, o inscripție ce nu îi spunea absolut nimic. Gândi că cel mai indicat ar fi să se retragă. Poate că se va ivi prilejul și va reveni într-o altă zi? Singur! Însă, ceva din interior, ceva mai puternic și mult mai impulsiv decât rațiunea, ceva inexplicabil și atât de neînsemnat îl obligă să rămână pironit locului. Resimțind gustul colbului sărat, penetezimea vitrinei ce absorbea de parcă văzduhul uscat din prejur, percepu silueta soției. Acolo, pe feregeaua sticlei fumurii, trupul ei uscățiv, brațele, părul, ochii, capul înclinat ușor spre stânga, absolut totul, reliefa o banală reflectare a ceea ce el, în taină, tindea să numească. cititor de proze. că orice mișcare greșită, orice gest spontan, pașii făcuți într-o altă direcție, să zicem, înspre manechinul sprijinit de peretele clădirii de peste drum, așezat pe placa de beton ce amintea forma sicriului sau, dintr-un alt unghi de vedere, un mal dor de straie acoperind un trup uscățiv, probabil, de copil, orice urnire nechipzuită putea anula acea confuză recunoașterea a spațiului desprins de marele amintirilor amorfe. Reușea să se distanțeze de tot soiul de imagini eronate, un fel de întrepătrunderi ale retușurilor de reverii cu realități dospite în prezentul persistent. În pofida pirotelii insuportabile în locul unde frunzele platanilor creșteau un pete stâlcite, de un verde alterat, unde pristolnicii, Bauhinia grandiflora, magnolii ori alte vițe de arbuși ornamentale aminteau vraiștea vegetațiilor ireale, Marx se simțea învins. Și totuși, îi se părea că fusese în acel loc și cu alte ocazii. Posibil că a mai trecut pe acolo. Poate că intrase și în acel bar? Singur s-au însoțit de ea, doar că nu reuși să-și amintească anumite amănunte, demne de a confirma acea supoziție. În fond, nu avea nicio importanță respectivul mărunțiș. Altceva, mult mai confuz, greu de perceput, vegetând undeva în sâmburii subconștientului, ca un vis greu de reclădit în dimineața imediat următoare, un fel de teamă neînțelea să-l mistuia în acele momente de cumpână. Nu se putea decide. Poate că acea prelungă zăbovire în fața vitrinei inundate de razele aproape sticloase, grimate cu feștelile văzduhului de o puritate descompusă, topită în aluncirile prezențelor neclare, un fel de tablou în centrul căruia fierbeau două suflete străine. Toate acele imagini și refuzul inițierii altor acte induceau în mintea amânduror a prorocirea răului iminent. Două suflete pe vitraliul nuanțelor de foc, ea și o altă prezență, o persoană străină, altcineva se agăța de opaițul ultimelor respirații în acel spațiu pustit. Iluzia manetinului din spatele soției, treptat, cu fiecare freamăt consumat dincolo de orice fel de prezent, căpăta forme concise, clare, certe în cele din urmă. Această tăcere așternută peste imortalitatea întregului peisaj era doar o pauză binevenită între două acte diametral opuse. În absența oricărui mijloc de transport, exceptând o veche bicicletă, sprijinită de stâlpul de lemn din apropierea terasei, în absența trecătorilor sau a umbrelor aflate în mișcare, nu se putea găsi nicio diferență evidentă între acel loc și insula unde amândoi râvneau să ajungă, Acolo, la niciun kilometru depărtare de oraș, se întindea o solitudinii, un spațiu lipsit de orice fel de relic demne de consemnat, însă, în totalitate, plin de excrescențe paradisiace. În timp ce își reprezenta inima de pământ mult visat, Marc făcuse câțiva pași în direcția ușii de intrare. Știa că putea fi oprit în orice moment, Ajungea un simplu cuvânt venit din partea soției, o simplă chemare și el, acel bărbat robust care pentru întâia oară nu trea sentimentul fricii incontrolabile în fața necunoscutului, se putea întoarce din drum. Și totuși, faptul că reușea să gândească lucid în ciuda căldurii insuportabile, ideea că se simțea stăpân și un fel de actor de bază pe scena acelei situații bizare, un soi de autosugestie sau ceva asemănător îl făceau să înainteze ciuda în oricărei opreliști. Apropiindu-se de bicicletă, observă pe scaunul din spate, acolo unde, în mod obișnuit se transportau cele mai felurite produse, unde trei funii elastice prinse de marginile grilajului din metal inoxidabil confirmau anterioara presupunerei. Observă o masă de carne cleioasă, de mărimea pumnului de copil. Din curiozitate chiar se acea bucată hidoasă, mâncată de muște și plină de viermca, în clipa imediat următoare, să constate că de pe apărătoarea uneia dintre roți se prelingeau picături de sânge de un roșu aprins. În acea căldură insuportabilă chiar și reflexele propriei privirile sau rupturi de amprente aproape perceptibile în crusta obiectelor denaturate pe lăcuia la pupilelor. Aripii minuscule, verzi, de insecte greu de ghicit, ceva ce aminta maldăre de muște, Aripi prinse de firele negricioase lipsite de cap, de boltiturile necesare confirmării speciei cunoscute, împânzeau emisferele mușchilor crescuți în apropierea zidului. Ridurile dintre plăcile de marmură neagră, încropind ce ducea spre trei trepte de piatră cu muchi coșcovite, erau matlasate cu dimbia ierbii aspre gălbejite și amestecate cu nisip fin. Tocmai la marginea unei asemenea cute, acolo unde între două dale spațiul părea mai larg decât în alte porțiuni, Mark găsi un bob mărunt de ceva ce amintea Rubinul. Inițial crezuse că acea granulă neînsemnată nu era altceva decât un strop de sânge închegat. Ulterior, aplecându-se și ridicând obiectul ce i trase atenția, ducându-l la nivelul ochilor, Înțelese că acel infim er făcea parte din seria cristalelor rare. Tăinuindu-l în buzunarul de la piept, aruncă o privire întrebătoare în direcția soției. Cu stupoare constată că ea nu îi mai acorda nicio atenție. Nu îl privea. Ghemuită în fața manechinului de peste drum, cu mâna stângă sprijinindu-se de trunchiul unui platan uscat, rămânea nemișcată părea absorbită în totalitate de imaginea hilară a siluetei neînsuflețite, îmbrăcate într-o rochie ușoară. De acolo, din apropierea barului, fața mostrei nu se putea distinge. Partea superioară a ceea ce bărbatului îi se a fi doar o masă de plastic căreia îi s-au formele trupului uman, era acoperită cu o eșarfă de un verde degradant, focusată pe elemente disparate precum inelul cu spinel, cicatricea de pe antebrațul mâinii stângi, reprodusă cu minuțiozitate pe partea dreaptă a gâtului, amintind forma păsării însingurate. Colanul, florile ofilind țesătura rochiei, sandalele cu tocurile rupte orice asul ovoidal, lipsit de acele indicatoare, respectiva imagine spunea absolut totul despre copilul în fața căruia Marx se simțea actor și spectator, în egală măsură. Avea impresia că își privește propriile gânduri, recompunându-se din mii de oglindiri în hăul acelei aberații stupide, nu mai înțelegea absolut nimic. În ochii soției citi adevărul indubitabil, un trup abandonat. Știau că în acele momente nu mai puteau salva absolut nimic. Nu era nimeni alături. Ar fi vrut să strige din răsputeri. Amândoi, însă înțelegeau mult prea bine că nu vor fi auziți. Trebuie să plecăm? Zise el în timp ce un câine alb să-i dintr-un fundac pe care îi să părut că tocmai atunci îl văzuseră pentru întâia oară. O prinse de mână, însă i-a refuză orice atingere. Mergea în urma lui. În fața ochilor îi scânteia o singură închipuire, inelul cu spinel. Cel mai indicat ar fi fost să-și sune fiica, gândi Marc, sau, dacă ar fi găsit destulă tărie. Putea la fel de bine să se întoarcă din acel drum ce ducea spre valurile necunoscutului și, înlăturând orice supoziție stupidă, să smulgă eșarfa pătată cu lacrimile soției de pe fața acelui leș